Kedves hallgatóink és rádiónézőink, itt a YouTube Live. Az internetes időszámítás szerint a pontos idő 729 óra. Most kapcsoljuk a Hyper studio Digitális kultúráról érthetően a DTM-ben. Jó estét kívánok! Szilálgyárpád vagyok, a digitális talkshow műsorvezetője, illetve szerkesztője, és bemutatom a másik koránkelő asztal társasági tagot, Bódi Zoltánt, aki itt ül mellettem. Jó estét, itt szépen korán. <gül> Miketten vagyunk egyelőre ilyen koránkelők? Az, az, az aztán... asztal. jó vagyunk mi is. Így nem? van. Úgyhogy el is kezdjük a műsort, a többiek meg majd szépen csatlakoznak, illetve a negyedik tagunk, Justin Viktor, csak virtuálisan csatlakozik a társasághoz, felvételről fogjuk majd megmutatni a mai témáit. Viszont a harmadik tag, Betyár rövidesen érkezik majd a stúdióba, hogyha az ígéretének hihetünk. Nagy Ajnál, hírunk van... Bettyár, várunk nagyon, Szújkolunk neki. Nagy van a mai alkalomra, ugyanis megváltozik a műsorunk címe, de nem a mai napon, hanem majd május 22-től. A következő műsorunk már nem digitális talkshow címmel megy adásba, hanem Kimondjuk posztmodem címe. Ez a műsor új címe. De azért a digitális dologsot használhatjuk, csak nem mint műsor címet. Mint ahogy ezt használtuk is? Tuk is. Bizony. Valamikor és ki régen. mondta mindig a műsorok elején? Hát a netnyelés Bódi <gül> Digitális talk show mindenkinek. Itt a netidők. Így van, ez most volt a podlat. Csillag, lábjegyzet, <gül> Petőfi <gül> <rádió> <gül> valamikor nagyon régen. Így volt. Így volt pontosan. Viszont a jövő most már az, hogy május 22-től postmodem lesz a műsor címe, és ezzel a cím mellett majd megtalálni. Van már weboldalunk postmodern.hu, megszabad már most is nézni, van blogunk postmodern.blog.hu, ahol na kinek lehet az első posztját olvasni? A nyelvésznek. Posztaposztról, a postmodem, -a post post post post post címről, illetve most meg tudjuk mutatni már is a Postmodem új szignáját, legalábbis az egyiket, hogy hogyan fog megszólalni ugyanúgy cínegelevente hangján, hogy eddig is a digitális talk show szignája, illetve közben majd a hallgatóink, nézőink láthatják majd az új logónkat is. Nézzük! Látható rádió, cset és digitális világ. Ez a Postmodem. Így van, tehát más nem is változik itt a műsor környékén egyelőre a címünkön kívül, ahogyan a Szignálban is elhangzott látható rádió műsorként működünk a továbbiakban is, tehát a YouTube live-on lehet nézni a műsort, lehet csetelni, itt van előttem ez a kis számítógép, amin majd követjük a csetelést, hogyha megérkezik betyár, és minden egyes szolgáltatásunk ugyanúgy működik, tehát a blog, podcast szolgáltatás, Facebook, illetve a YouTube oldalunk és a későbbiekben is működik. És Menjünk és is ki akkor. ugye tudja, hogy a jövőben milyen egyéb közösségi média felületeken fogunk megjelenni? Ez legyen a jövő titka, egyelőre egy Na, következzen akkor az első rovatunk, a Post Comment rovat. Szerintem még mindig érdemes elmondani, hogy az a lényeg, hogy posztolunk valamit, általában egy videót vagy képet, és arról itt kommentelünk élőben a műsorban. Néhány nappal ezelőtt elérhetővé tettük a YouTube oldalunkon azt az interjút, amit Kuruc Imrével készítettem, ő az NRC kutatási igazgatója, és készítettek egy felmérést a Facebook hazai felhasználói körében. Az aktualitás természetesen a botrány adta, annak a nyomán indították el Imréjék ezt a kutatást, nem titok, hogy a mi kérésünkre egyébként, tehát a műsorunk kérésére készült ez a kutatás, és megnézték, hogy a hazai internetezők körében és azon belül is a Facebookozók körében milyen a megítélése a legnagyobb közösségi oldalnak. Én kivettem ebből a 10 perces interjúból egy egyperces részt, amiben most belenézünk és egy kicsit majd kommenteljük. A magyar Facebookozók egy-ötöd éve fordult márhoz, hogy megosztott álhírt, és erre később rájött, tehát tudatosult benne. Nyilvánvalóan ennél az nél valószínűleg többen vannak, akik valóban osztottak meg álhírt, csak lehet, hogy ez később nem is derült ki számukra, vagy adott esetben szándékosan megosztották úgy, hogy tudtak róla. Tehát ez a 20%-nyi Facebook ez azoknak az aránya, akik úgy osztottak meg állhírt, hogy, hogy később erre rájöttek, és mondjuk megbánták, mert nem, nem szándékosan akarták félrevezetni az ismerőséket vagy azokat, akik olvassák a hírfolyamukat, hanem ők valóban azt gondolták, hogy ez egy fontos információ, ez egy fontos hír, amit meg kell osztani. Vannak különbségek, tehát például adatvédelem szempontjából e, úgy tűnik, hogy elővigyázatosabbak a nők, vagy elővigyázatosabbak 30 év alattiak. De ahol igazán komoly különbség kért, az pont az állhírek terjesztés, és valóban az iskolai. Végzettség tekintetében, míg mondjuk a diplomásoknak az 5%-a állította magáról, teszem hozzá, tehát állította magáról, hogy ő nem szándékosan tévedésből megosztott álhírt mondjuk az elmúlt egy évben, addig a, a legalacsonyabb iskolai végzettség, az alapfokú iskolai végzettségeknek a 45% állította ezt, tehát óriási a különbség. Azzal kezdte Kuru címre, hogy a Facebookozók ötöde rájött arra, hogy már osztott meg álhíreket a Facebookon. Bódi Zoltánnal néhány nappal ezelőtt beszélgettünk erről, és mondtad, hogy kifejezetten hangsúlyozandónak tartod azt, hogy rájött. Tehát ezt a, igen, ezt a igen, kifejezést. Igen. Hiszen miről van szó? Álhírekről. Tehát olyan hírek, amelyek tökre híreknek néznek ki, úgy adják el magukat, pontosan úgy néz ki. Még van is valami alapja. Tehát alapja hihető. is természetesen, formailag, és meg tartalmai, és minden csak éppen, nem igaz. Csak éppen nem igaz, és, és tehát álcázza magát, tehát mondjuk óriási szóval óriási a látencia, a, a, ennek a kutatásában is, és magában a jelenségben is, tehát hogy, hogy tudom, hogy áll vagy sem. Mert aki nem jött rá, aki az nem jött rá, honnan az... tudná bevallani? Szentül megvan győződve róla, hogy rendes hírt osztott meg és nem áll hírt, és uh, egyébként én rettenetesen örülök ennek a kutatásnak, mert uh, ez a tipikus példája annak, amikor van egy, uh, egy hétköznapi téma, egy ilyen igazi, igazi forró téma, amiről mindenki beszél, és végre a mi kutatók rárepülünk a témára, és rendesen megmérjük, vagy legalábbis megpróbáljuk mérni, hogy mi az igazság ezen a területen. Megkezdtünk néhány pirézt, vagy gondolnak <gül> Igen, pirézek, igen. Egyébként, egyébként, bejött a stúdióba, köszöntünk szeretettel. Te például Árnyéket osztottál már Én Rájétel. kérem szépen, én abban a szerencsében volt részem, hogy én yes, hírszerkesztőként yeah. is dolgozhattam egyébként <gül> bizonyos játszmákban, és emlékszem a, a kuvai iraki megszállásra, egész pontosan ugye az amerikai választcsapásra, sőt a szeptember 11-i utáni válaszcsapásokra, és már ifjabb George Bush részéről, amikor sikerült berohannom a stúdióba az, mint kisegítő, lelkes hírszerkesztő kolléga, hogy, hogy gáztámadás van Irakban, és aztán kettő perc múlva kiderült, hogy hát az nincsen, de a cnn nem arról beszélnek éppen, hogy mit kell majd csinálni, ha esetleg gáztámadás lenne, úgyhogy Jó, egy ilyen nagyon... Volt? Ez egy élőben elkövetett legsúlyosabb álhír bemondás volt. Hála Józsefnek, másfél ide. percen belül sikerült korrigálni. Igen. Én azóta is azt mondom mindenkinek, hogy fékezzük meg az álhíreket. Igen, a fake news így van pontosan. Egyébként, egyébként annak is örülök, hogy ráirányítja a témát arra, hogy az álhírek azok létező jelenség, és ezzel lehet küzdeni, és mindannyiunknak érdeke a dolog, tehát hogy milyen ismertető jegyei vannak. Tele van egyébként maga a Facebook és meg a, a internet is, könnyen meg lehet találni ezeket a segédeszközöket. Tehet, nem fog elolvasni ezeket a segédanyagokat. De minél többet beszélünk róla, annál Hány. inkább, és egyébként a kutatás is mutatta, hogy, hogy a legalacsonyabb iskolai végzettségük, tehát az alapiskolai végzettségük, vagy az alattiak, saját bevallásuk szerint a 45%-uk már osztott meg álhírt. Mit jelent ez lefordítva? A legalacsonyabb iskolai végzettségűek tekintetében is nagyon magas szinten van a tudatosság. Uh -huh. tehát, rájött. tehát rájött. tudja, Igen. hogy mi az, hogy álhír, ismeri a jelenséget, Igen. és a 45 saját bevallásuk szerint egy olyan jelenségről, ami látens, tehát rejtőzködik, és mégis utólag rájött arra, hogy hopp, itt lehetett valami. Ugyanakkor hadd hívjam fel arra a figyelmet, hogy borzasztóan nehéz bármilyen álhírek ellen küzdeni, amikor Persze. mondjuk egy ország összes létező médiumában az összes felületen maga az állam hazudít az embereknek például. Ilyen is előfordul bizonyos államokban. <gül> Akkor nagyban <viszont, gül> bajban Komoly gyanúja megy. lehet az Igen. összes polgárnak. Egyik. Legalább egyébként az etalonját esetleg fel tudja mutatni, mint állam, ugye, hogy mi is az álhír. Például egy államilag terjesztett álhír, az biztosan az. Nem Na, nem áll, hogy kiderül, hogy a lamis is áll, hamisított lam. Vagy hogy dolgoznak valakik ennek pénzért álhír az Na, A megint tovább a korszakánál is túl vagyok. Aki a e kutatásról e több, több részletet szeretne hallani vagy olvasni, keresse meg a YouTube oldalunkat, de mi most megyünk tovább. Ugyanis még megmutatok egy rövid kis reklámklippet egy média művészeti kiállításra, amit Párizsban a Grand Palais, jól mondtam? Olyan szépen Grand Palais. Palais. ban indítottak vagy nyitottak meg, és ez egy média kiállítás. Olyan megszokottak ezek az eszközök a média művészetben, hogy képernyők vannak kiállítva, adások, Katós Sugárcsöves régi képernyők, meg ugye egy mikrofonba belefúj egy hölgy, és akkor a pittyfangnak a az Olyan, a mint kis hogyha tíz évvel uh, Svájcban folyamatosan ugyanaz a, uh, a cebit menne mondjuk uh, a, a Hannoverben, illetve én majdnem azt akartam mondani uh, erre a bejegyzésre, hogy engem múltkor egy ugyanilyen fogadott egy egyszerű bankba besétáltam, és ugyanilyen két méteres City Light uh, poszterméretű lett falkon. Akár a művészetet is egyébként, mert most már amúgy nagyon komoly hagyománya van annak, hogy alkalmazunk alternatív úgynevezett underground művészeteket egészen professzionális dolgokhoz. Szerintem nyugodtan reklámozható itt a sport sziget nevezetű Budapestnek, amelyik most volt nem régen tíz éves, és kifejezetten az a marketingi úgy mond, hogy az utcáról a deszkás gyerekeket kell megszólítani, de mondjuk egy OTP bank, vagy egy hasonlóan itt. nagy méretű bank. És ilyen kommunikációs csatornákat használsz, úgyhogy ez általában a valóság. De még tetszett a legjobban ezek közül bemutatok. Tott eszközök Nekem az egésznek az érzése tetszett, az a hangulat, ami átjött ezekből a megközelítésekből, hogy egy teljesen új fajta, tehát ilyen teljesen neo művészeti környezetben és kontextusba kerültem. Megszokott eszközök, valami furcsa új közegben? Megszokott eszközök, egy hagyományos kiállító térhez képest. Szerintem ezek az eszközök nem megszokottak. Még mindig. Tehát a mit tudom én, a Szép művészeti múzeumba, vagy a Nemzeti Galériában, az általában nem ilyen ö, technológiai aztán, de hogy vagy Nagyon vagyunk. közelít a valóság, az az, amit a Igen, el, igen, el, igen, igen, és ez, ez, az, ez az élő, mozgó technóközeg, ez valóban beindította az én fantáziámat is. Folytatjuk most a műsort Justin Viktor múltkor megkezdett kis mini sorozatával, amiben már Zuckerberg meghallgatásával kezdett foglalkozni. Ö, nincs most itt, tehát nem élőben hangzik majd el ez a beszélgetés, tegnap este rögzítettük, de annál érdekesebb. Les szűrjük csak. DTM a digitális világ érdekes. A legutóbbi műsorunkban Justin Viktor bemutatta a Mark Zuckerberg meghallgatásnak néhány részletét, amikor az amerikai szenátus néhány képviselője kérdéseket tett fel a Facebook alapító vezérigazgatójának. Már akkor azt ígérte, hogy folytatni fogjuk ezt a sorozatot, hiszen nagyon sok érdekes dolog hangzott el a több mint 16 órás meghallgatáson. Ma egy kicsit másik aspektust mutatnék meg, vagy másik aspektusról mesélnék, ahol, ahol a Facebookon, mint felületen, mint az életen, Elválasztatlan részén, ahol rengeteg időt töltünk, hogy lecsapódik az életünk összes aspektusa, a, társadalom, a társadalmi élet összes aspektusa. A Facebook egy lenyomata annak, ami a társadalomban történik, és, és ez bizony megjelent ezen a meghallgatáson is. Tehát amikor azt mondjuk, hogy eszkalárodott a Cambridge Analytica botrány, akkor nem csak arról beszélünk, hogy magát ezt az adatszivárgást, vagy adatlopást taglalták, de arról is beszélünk, hogy az összes olyan hordalék a felszínre került, az összes olyan probléma előkerült, ami egyébként jelen van az életünkben. Akkor én most mindjárt meg is mutatom a mi közönségünknek, nézőinknek ezt a részletet, ahol ugyebár egy komoly kérdést fog kapni már Zuckerberg, és utána majd érdemes lesz figyelni, mert be is játszanak, vagy megmutatnak egy egy képet a Facebookról, ahol, ha jól értettem, itt drogot vagy gyógyszereket próbálnak terjeszteni a Facebook segítségével? Igen, jól értetted. Az amerikai társadalomban egy nagyon komoly probléma a különböző ópiát származékok, függés, nagyon komoly függőséget okozó gyógyszereken élnek, és hát ez bizony megjelenik a Facebookon is. Uh, I've got a yes or no question, if you could give that uh... Should the Facebook should Facebook enable illegal online pharmacies to sell drugs such as oxycodone, Percocet, uh, and Vicodin without a prescription? Congressman, I believe that's See, against yes, our policy. Yes or no? Do you think you should be able to do no, that? No, of course not. Um, a szenátor felveti a Stuckerbergnek, hogy, hogy ezek a szintetikus ópiát származékok, amelyeket egyébként csak receptre lehetne kapni, és orvosi feliratra lehetne hozzájutni, ezek megjelennek a Facebookon is. Arra hívnám fel a a figyelmet, hogy azt emelném ki ebből, hogy most képzeljük magunkat egy kicsit azért a, ennek a vállalatnak, az elnökének a, a székébe vagy a helyébe. Éppen szemrehányást tettek neki azért, mert öt perccel ezelőtt valaki nyitott egy Facebook oldalt, ugye ezt gyakorlatilag egy perccel alatt bárki létrehozhat egy Facebook profilt, tehát valaki regisztrált egy kommun éven természetesen egy Facebook profilt, és azon keresztül elkezdett egy Mexikon keresztül Kínából behozott szintetikus, hamis ópiát származék gyógyszer árulni, aminek a hatóanyag tartalma az nem ellenőrzött, aminek az összetétele az nem validált, amit nem orvos írt fel, de hát mivel ezek rendkívül magas hozzá, hozzászoktató erőkvel rászokási faktora rendelkező szereg, ezért, ezért aztán, a, aki, aki ezt szedi, és áldozatul esik, úgymond ennek a rászokásnak, az megpróbál hozzájutni az emeltebb adakhoz, és egyre többhöz, és egyre többhöz. Ettől olyan veszélyes, ettől olyan komoly probléma egyébként 2010 óta meg háromszorozódott az, az ebből származó haláleseteknek a száma az usa -ban. Csak két esetet emelnék ki, mivel mi is találkozhattunk, és akiket mi is itt Magyarországon gondolom sokan megsíradtunk, az egyik Tom Petty, az egyik kedvenc zenészem volt, uh -huh. a másik pedig Prince. Tehát ők is mind a ketten, ezek miatt a szintetikus ópiátok miatt haltak meg, mint később kiderült a nyomozás során. És ha jól értelek, akkor itt az a probléma, hogy Zuckerbergnek és cégének figyelnie kellene azt, hogy ez a sok millió Facebook felhasználó mi mindent hirdet a Facebookon, tehát ellenőriznie kellene a tartalmat valamifajta automatizmussal nyilván, mert hogyha az is számít, hogy mennyi ideig van kint mondjuk egy gyógyszerhirdetés, akkor azonnal le kellene tiltani. Hogyha az nem szabályos annak a hirdetése. Ezek dílerek, aki egyébként tudja, hogy ki az ő vevője, hiszen már vásárolt nála. Létrehozza a kamu profilt, megkeresi a vevőit, lelevelezik, lealerik a dolgot, átutalják ki az, az ellenértéket. Mert már le is akár saját maga letörli az erre használt profilt mire oda kerül a dolog, de persze, de persze, hogy a szenátor is ezt felemlegette, egy tetszőleges pillanatban, hogyha rákeressünk mondjuk a fentanílra a, a Facebookon, akkor fogunk kapni egy csomó ilyen találatot, ahol valaki éppen akkor árulja. Na hát ezt kéri számon, hogy ez hogyan lehetséges. Hát itt ez, ez már gyakorlatilag az a kategódi, hogy úgy, a Facebooknak egy saját rendőrséget, egy saját tartalomőrséget vagy, vagy cenzúrát kell működtetnie, és nem kevés emberrel, tehát itt ugye gondoljunk csak bele, hogy, hogy több mint két milliárd Facebook felhasználó van, tehát most gondolj bele, hogy, hogy ezt mind ellenőrizni, és a megfelelő lépéseket időben megtelni, hogy ott ne folyhasson kereskedelem, hogy ne váljon egy ilyen dark webbe a Facebook, hát ez nem kis feladat. Nem beszélve arról, hogy ez nem egy Facebook specifikus felvetés, ugye itt a gyógyszerekkel kapcsolatban, lényegében bármelyik fórumot a világból ugyanígy lehetne citálni a kongresszus elé. Az én ö, ö, gondolataim szerint, ha nem létezne Facebook, képzeljünk el egy világot, ha nem létezik, akkor nyilván a Facebook előtt ott voltak a fórumok, akkor ez a fórumokon zajlana, vagy, vagy a Tor böngészen keresztül, a Dark weben en zajlana ugyanez a kommunikáció. Tehát megtalálná a helyét. De mivel a Facebook annyira, annyira komoly szeretet kihasított magából mindannyiunk életéből, ezért bizony leképezi azokat a folyamatokat, ahogy az elején mondtuk, ami a társadalomban is megjelenik, így a bűnözést is meg törvényszerűen megjelenik rajta. Digitális kultúráról érthető a dtr a cenzúra kifejezést majd egy kicsit később rendesen kibeszéljük, mert itt szerintem az egész társadalomban van egy... Félreértés ezzel a szóval kapcsolatban, Ez de mi most itt a kutyű... másra véleményünk, de most nem mondhatjuk el. Igen, majd adás után összeveszünk. A kütyű híradó következik, amit Rész Betyár Gábor talált ki a múltkor, most teljesen de. spontán módon. Rögtön a, egy olyan újdonságot mutatunk, amit az egyik nagy amerikai autógyártó a Ford talált ki. Egy olyan autóablak, ami nem vakablak, mégis vakoknak készül. Fordít. Ford Fordít a vakoknak a képi információkat. Nézzük is meg, hogy hogy néz ki. Was could you? Mm -hmm. could you? We developed a new language to give people who can't see a landscape the chance to feel it. Csak éppen egy folyamatosan változó van szó. A gép maga készít egy fotót arról a látványról, arról a, arról a ö, tájképről, ami éppen az autó ablakából látszik. Itt a vakhölgy látható is volt az ablakban, és azt a látképet, mondjuk egy hegyvonulatot, szépen egy szürke, árnyalatos képre átfordítja ez a gép, és utána lehet érzékelni a tapogatással az ablakon hogy milyen árnyalatok vannak azon a képen. És most jön a lényeg, figyelj, most a lényeg, majd amikor a hölgy arcát mutatja ezzel a kis felvétel, és még így látjuk a tapogatást, és nézd, hogy mosolyog. É, tehát a tapintással érzékelheti a formákat, meg, a, meg a, a, akár a mélységet És is. És nem vagy egy fotót, hanem mindig éppen azt, amit ez az, az a idegabakon keresztül változik. látnánk. Igen, talán ez a, a legnagyobb buddosság. Képzeldem, ezt a kamerát? Lehet, hogy akkor az egy hervadon mosoly, hogy vél lenne éppen. Nagyon klassz. mikor a poénnyem. Na, van még egy másik kütyünk is a híradónkban, az Oculus Go virtuális szemcsi. Ugye ezt több egyártal akkor vakoknak és látóknak ajánljuk Ilyen, okay, szépen tágan. Mitől lett érdekes ez a virtuális meg attól, hogy nem kell hozzá kapcsolni sem mobiltelefont, sem számítógépet. De azért belül nem állt kapcsol az ember. Kapcsoljuk, na nézzük. Tényleg nem is kapcsolja semmihez, de. E, e, van a kezében egy ilyen egérhez hasonlító ilyen mutató eszköz. Tök úgy néz ki egyébként belülről, mint egy más virtuális szemüveg, csak éppen nem kell beletenni mobiltelefon meg De öt, teljesen Igen. És állítanak nagyon jó felbontású képet vetít ki arra, nem tudom, arra belső falára a virtuális szemüveg. És egy csomó mindenre lehet majd használni, tehát például otthoni tévénézés. Az a baj, hogy nem még csak az utaknak a minősége jó felbontású. <laughs> Azt hiszem, hogy mutatja is azt az eszközt, hogy a tetején van egy ilyen tapipat uh, valami, meg lehet kattintani is vele, tehát uh, hogyha valami bár bármilyen felületen, mondjuk egy DVD-lejátszás közben így lepihensz a kanapéra. akkor... Kifarított a degér végül is. hallani is lehet? Tehát van hozzá valami fülhallgató? Egység? Van beépítve hangszoró, beépítve. és úgy uh -huh. építették fel az oldalára azt a két, uh, nem tudom, szárát, uh -huh. hogy tereli a hangot a fület felé. Uh -huh. Tehát te oda húzódik a gumival gyakorlatilag, ahogy, ahogy fölrögzik. Szóval tényleg tudok ezzel úgy tévézni otthon, hogy nem zavarom a családot. Elvileg, igen. De az igen, nem? bár ekkor nagyon fogsz hasonlítani a, a, a bármelyikünk kedvenc alkoholista apokájára, aki hazamegy és lefekszik aludni és nem látszódik bőle semmi, csak úgy ott ja, van. Mert... Jók ezek az asszociációk. Na ennyi a Kütyű híradóból, két hét múlva újra jelentkezünk majd ezzel a rovatunkkal. Egy prémium márkájú terméknek a videoklipéből, reklámklipjéből látunk részleteket, hol egy luxus autónak a fényszórója állt össze itt a szemünk láttára, hol pedig egy mobiltelefonnak az optikája, optikai lencséit rakták össze, egy számítógépes animációval természetesen, tehát bármilyen valóságosnak tűnik, azért ez egy animáció. Prémium márkájú, vagy kategóriájú, ki is írtuk, egyébként Huawei mobiltelefonról van szó, az egy viszonylag új Már csak a lencsék eszköd. számából e, is megtudva, ugye, mert hogy most ők a vezetők <gül> a van három lencsével. Már, Már ezt a legutóbbi adásunkat, amikor erről volt szó. Egy tál lencsét alattunk. Na de hogy kerül a bakkancs az asztalra? <gül> súlyos volt. <gül> hogy kerül a bakkancs az asztalra, meg az okos telefon az infoszoltán Bobódi Zoltán. Hát rögtön kiavítalak, mert nem prémium kategóriájú készüléket látunk, hanem, hanem, hanem ultra prémium, vagy szuper prémium, ez rögtön beindította az én nyelvész agyamat, mert ugye nézzük meg a jelentéseket, tehát a prémium az az átlagos színvonal fölötti illetve egyébként a prémium ennek a díjazása. Tehát az átlagos teljesítmény fölötti teljesítménynek a itt jár a prémium. Ez a köznyelben a fizetéshez kapcsolódó. Hát igen, igen, de hogyha a minőségről beszélünk, a prémium kategória az az átlagosnál magasabb színvonalú. Na most a mobiltelefonok és az okostelefonok világában ugye lefoglalódott a prémium kategória a az átlagos ö, ö, tömeggyártás, tömegszéria legjobb minőségű szegmensére. Uh -huh. És a kialakítása is vonatkozik, tehát ilyen igényes külsejű. Persze ugye? az egész, a külső minden Tehát ugye a, vannak az hajó vagy, vagy prémium kategóriájú okostelefonok, és itt viszont nem erről van szó, hanem voltak éppen egy design termékről, egy brand, tehát egy márkázott termékről, egy, egy, egy márka csoporton belül. Mert hogy a magasat már nem lehet még magasabbra tenni? De egyébként természetesen lehet hát hogy ne lehetne. Ah. Van ilyen jelentéstani funkció, csak azt próbáltam megmagyarázni, hogy miért kell használni a, a prémium e, kifejezés helyett az ultra, vagy a szuperjelzőket jelzőket is, előtagokat is, azért mert csókolom a prémium le van foglalva. Voltak éppen nem arra, ami eredetileg a prémium jelentése lenne, hanem a tömeggyártásban lévő termékeknek, termékcsoportnak a legdrágább, a legjobban kidolgozott, a legmagasabb Egy, színvonalú. Thank <laughs> you. Ató, amely természetesen olyan neked, nem lesz soha, mint mondjuk Vladimir 52 milliárd da dollár. Az, a, az az ultra prémium. Az az ultra prémium. Igen, igen. Viszont a, a legfelső kategóriájú, de, de egyébként bármi volt, bárki által megvásárolható, ugye az lett a prémium kategória, ami voltaképpen, hát nem az, mert ez az átlagosnak egy, egy, egy, egy jobban kidolgozott formája. De egyébként nem is probléma, tehát vannak az átlagos telefonok, vannak a prémium kategóriák, és telefonok. És van még egy csoport, ami voltak éppen design termék. Ugye itt is egy autómárka tűnt föl, annak a design elemeit ötvözték ennek a telefonnak a kidolgozásba, és a design elemeiben. A márka értékét veszik át. A márka, Ezt igen. Ezt ezzel kapcsolódnak bizonyos nagy márkák. Ja. A legjobb autó a legjobb. Lencsegyártó a Igen, igen, igen. E, tehát következésképpen ez az egész egy nagyon komoly marketing kommunikációs eszköz. Tudod, mi te szemben régi barát Ráttunk Spányi Balázs mondogatta ezt, hogy legbesztebb. Igen, igen. Tehát amikor Balázs. a fokozás fokozásának igen. a fokozása. Úgyhogy már várjuk a Leges hiper, szuper, ultraprémium telefonokat is. Hát, ha majd lesz ilyen is egyszer valaha. Most egy újabb felvételről következik egy beszélgetés Justin Viktorral. Nagyon érdekes lesz a téma, figyeljétek! DTM A digitális világ érdekes! Néhány adással ezelőtt egy sorozatot kezdett el Justin Viktor a képekkel kapcsolatban. Most is képeket fogunk mutogatni, de nem állóképeket, hanem mozgóképeket. Megmutatunk egy több mint száz éves felvételt, és hogy ez miért lesz most érdekes 2018-ban, ez majd mindjárt a felvétel után derül ki. Ezek a felvételek, ezek eléggé ismerősek a régi televíziós műsorokból, tehát ilyen szaggatott mozgású emberek, olyan, mintha valami bőrleszk filmet látnánk, ugye? Na hát éppen ez az, hogy nem. Mert hogy ami ismerős, ez a szaggatott mozgású bőrleszk. De ezeken a felvételeken az a megdöbbentő, és hát most egy trendnek tűnik, tehát több ilyen mozit is láttunk, több ilyen filmet. Itt most visszalassítják ezeket a filmeket a norm, úgymond normál sebességre, ahogy valójában az emberek és a, és a különböző autók, járművek mozognak valós időben, sőt, kiegészítik atmoszférával, zajokkal, zörejekkel, amik visszahozzák ezt a hangulatot, elképesztően sokat számít. Majd a majd ugye jel... bele, és nézzük majd ebbe a javított felvételbe, csak egyelőre mi még ezt az eredeti felvételt látjuk, hogy... Ebben mi, mi a, a trüvájt? hogy eddig nem tudták lelassítani ezeket a régi felvételeket? Azt gondolom, azt érzem, hogy, hogy valakinek támadt egy jó ötlete. Valahogy, valahogy senki nem. Tette meg eddig, hiszen hát filmet lassítani, ez, ez nem egy nagy konszt, ez egy nagyon-nagyon hétköznapi, nagyon egyszerű művelet egy, egy mozgóképi anyaggal. Én azt hittem, De... hogy ezek hibásak ezek a felvételek, tehát hogy ez a szaggatott mozgás annak is köszönhető, hogy kimaradnak bizonyos fázisok, és ezeket a kimaradó fázisokat kell valahogy kipótolni, mondjuk egy digitális technika segítségével. Nem erről van szó? Ez, ez elképzelhető, de minden esetre nagyon látványos és egészen más élmény. Én azt javaslom, hogy ha valaki látott már ugráló, burlesk-szerű, ugye, Buster Caton vagy, vagy Chaplin filmet, és, és azt gondolja, hogy a régi, a régi film az olyan kis, vicces, bohó, bohókás, bohócos, akkor készüljön fel egy tökéletesen új élményre, tényleg, mint egy ablak nyílna ki. Kinézné az utcára, és mintha egy párnába lépnénk be, de. ugye? Igen, igen, mint, a, mint az ablakot kinyitva 1900-ra néznél rá, pontosan. Na akkor indítsuk is ezt a felvételt, és figyeljük meg ugyanezt az előbbi felvételt, hogy hogyan néz ki most 2018-ban az 1911-es New York. Látjuk is a képeket, és hát ö, tényleg, szól, ahogy például ez a fiatal ember itt hátrált a kikötőnél, hajókikötő, vagy mi lehetett ez uh -huh. hogy ahogy visszalépett, az is sokkal természetesebb mozgás, nem az a valószerűtlenül íreálisan gyors mozgást láthattuk, És itt a következő snitteken is mind-mind olyan, mintha beléptünk volna egy, egy régi korszakba ezzel a bizonyos időgéppel Biztos, hogy van Igen. valamilyen trükk? Szóval azért nem hinném, hogy nagyon egyszerű lenne ez a lelassítás. Szerintem valami olyasmi lehet, mint amit már láthattunk a fotószerkesztő programokban is, hogy bizonyos hiányzó részeket ki tudnak pótolni, és a fázisok közötti részt is meg tudja becsülni talán a, a mesterséges intelligencia, vagy valamilyen szoftver. Igen, hát hiszen ugye az emberi szem nem annyira bonyolult ilyen szempontból, Ugye tudjuk, hogy már 24 kép is elég ahhoz, hogy folyamatosnak lássuk a mozgást, és ha tudjuk, onnan, hová tartunk, hát azt, azt szerintem könnyű kiszámolni képileg. Milyen egyszerű lenne, vagy milyen klassz lenne, hogyha ezeket a felvételeket még kiegészítenék a színesítés technikájával is, ugye? mert az is egy manapság divatos lehetőség, hogy régi fekete-fehér fotókat, amik... Nem is biztos, hogy száz évesek, már 50-60 éves képeket is érdemes újra színezni. Meg lehetne ezt a filmekkel is valósítani, akár digitális. Bizony, sőt, meg is valósítják, és én azt gondolom, hogy ezt ígérjük meg a, a visszatérő nézőinknek, hogy a következő adásban hozunk is ilyen anyagot, hiszen fantasztikus anyagok vannak, sőt, ne csak ilyet hozzunk, mutassunk eredeti színes képeket. Nekem van egy kedvenc sorozatom az orosz birodalomból, tehát még a forradalom előtt, a nagy, a nagy októberi előttről, és, és mellé meg tegyük oda az újra színezett képeket, és akkor majd mindenki eldöntheti, hogy melyik, melyik lehet a sikeresebb. Hát én láttam jó néhány ilyen kiszínezett képet, Facebookon is jönnek szembe ilyen összeállítások, némelyik lenyűgözően életszerűvé teszi. Tehát, Tudjátok, tömény, hogy mely melyik a felújított magyar filmfelvétel? Na? Aludáshatjának az eredeti kópiái, És a színesek. És azok újra is színezve, e, mert azok már színesek voltak amúgy, Igen. csak e, elkezdtek felhasználódni a cellulói e, e, szalagok, és akkor a digitális felújítás során egyrészt a színkorrekciót is megint e, megpróbálták összhangba hozni, miközben egyébként javítottak a képetnek a minőségén, hogy lehetőség szerint frémeket lássunk. Frémeket e, lássunk. A, a, amelyekben már nem, nem tudod megkülönböztetni, hogy hol segített bele a technika, mint ezeknél a csodálatos felvételeknél. Hát ezeket a felvételeket is meg lehet majd nézni a Facebook oldalunkon, meg a YouTube oldalunkon is. Bezoran, ahol chat, élőben jönnek a, a hírek. Csett, chat, chat az előbb kérdezted, hogy a Postmodern címet mondhatjuk-e már? Igen. Nekik? Mondhatjuk, mert hogy a műsor elején, amikor még nem voltál itt, akkor mi ezt már elmondtuk a műsorban. Tehát Postmodern lesz a műsor címe május 22-től kezdődően. Mit mondtak még a Hallgatóink, nézőink, közönségünk ott a cseten. E, igazából hozzáfűzés nem érkezett, viszont nekem sikerült közben élőben megosztanom a kedves nézőséggel, hallgatósággal azt, hogy az időkép szerint Éppen most esik a fejünk felett az eső Budapesten. Valamint azt is, hogy nem csak a három lencsés kamerák élnek, hanem a három kijelzős, vagy akár a hajlítható kijelzős kamerák és tabletek is nem sokára a napvilágot látnak. És egyébként tényleg az lesz majd valószínűleg az ilyen interaktív hi-tech kiállításoknak a vége, amikor a kiállításon nem látsz annyira szép dolgokat, mint amennyit egy reklámkampányban például beleköltenek, és amennyit beleraknak az emberek. És a virtuális szemcsés akkor lesz jó, ha olyan méretű lesz, mint a te sárga színű biciklis szemüveged. Így van, valamint amikor a nokia is megjelenik a notch, mert nem sokára ezt is láthatják majd. Nagyon jó lesz ez nekünk. Hát akkor eddig tartott ma a műsorunk. Legközelebb, tehát május 22-én, két hét múlva jelentkezünk, amikor majd újra jelentkeznek a rovataink, PostComment, illetve a Kütyűhíradó és Post a Modem többi Postmodem címmel jelentkezünk, tehát addig is érdemes látogatni a postmodem.hut, mert hogy onnan minden más oldalunk elérhető, sőt, még a netidők számláló is látható, amit Tóth János Egri barátunknak köszönhetünk, mert elkészítette az új oldalunkra ezt a számlálót. Köszönjük szépen a figyelmet, Bódizoltán, illetve rész Betyár Gábor innen a stúdióból. Elköszön mára, és akkor két hét múlva jelentkezünk. Köszönjük Sziasztok. a figyelmet, viszont viszontlátásra.